la mwisho ambalo inaweza hata katika watu ambao ni mutaalimini na vile watu waameathirika na mambo ya conspiracy theories ya kwamba nini mm. hili tamko ambalo watu lilisema sana ya kwamba ugonjwa fulani umeletengezwa watu fulani ugonjwa mm. fulani ni ujenzi ama imanufacture na mtu anasema muislamu anafuata na baina hii lafzi no. Allah subhana wa ta'ala katika hadithi ya mtume anapozungumzia maradhi mm. anataja lafzi ma anzalallahu Ila anzala lahu dawa. Kwa hivu ameteremusha. No. Ameteremusha na Allah. Katikariwa yengine, no. wadhaa. ingine khalaka. Vipi mm. itakuwa muislamu ya stasighe ya muislamu kusema fulani nimi no ametengeza. ugonjwa. Ani kama kusema amiumba kiumbe. kiumba. No. Ikiwa mtu no. watayitakidia kwa mba hawa ametengeza mi mina al-adam. Ini ugonjwa. Atuji mm. atuizungu -ja, mzi veirusi kama kiumbe. Kwa mm. sabah Allah subhanahu wa ta'la ta huwa ladhi anzala. Yeah. Tukiitakidia kuna mtu m ni kama nasema nini, nakiuka na nini hii ina ishkali kubwa sana ya kwa mbajapu watu utaka nini kutafuta sababu na yana tafauti kusema, kusema kwa kuwa hugonjo umetegenezo na no watu fulani na mgeni kusema kwa kuwa watu fulani ndo wamisababisha hugonjo sababu, kwa sababu haditha alesu salatu wa salama metuleza maradu iletona sababu mm. kama taunu iletona fushu kusema kwa uwao wamisababisha haina ubaya kusema hondo mitengeza haina uzito kama kusama kwa ondo umi tengeneza Allah subhana wa taala hamejali mm. kitu na musabib na hizi yeah, exactly. wakafahati kusu katika maradhi ya kolona ni muisilamu wanafanini, hawa atashika atashika mananazo walizo zitaja shaykhita razaka, mm. na khasatan hizi manai lafzi ya ambo ni manainu ambo ya muisilamu makatazo ya nikakamata mshi yeah. asikuwe na istihana mm. ama pengine ya kupamba baraza, na mm. kubwa ni ya kumbani kufanya takbir, kumagnifai nguvu ya watu ambo ni kiumbe And, yeah. hangali yes. wale wanilisema kwamba ukimu imeumbwa imetengezo na watu miaka rubaini paka sayi utaftanini wali hey. utengeneza bono wa yake Allah ya kwamba hii ni Allah subhanahu wa ta'ala akbar yeah.